بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على مبعث رحمته للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وبعده وانا في سدمو قد دارت في تصوغور واسعدنا اللهم صلى الله عليه وسلم Uh, u tom ciklusu govorimo prvo o halifi, prvom halifi muslimana Ebu Bakroja Sjediku i ovo je jedno iz šestog predavanja u tom ciklusu. Dakle, imali smo jedno uvodno predavanje, a zatim uh, predavanje Ebu Bakroja Sjediku i ovo je 6 Inšala šesti dio, šesti dio. Inšala da nam je ostalo još nekoliko dijelova, ja sam našem potpuniti brojku na 10. Na 10 predavanja Ebu Bakroja Sjediku i nadam se da ćemo završiti Inšala do Ramazana Ebu Bakroja Sjedik uh, uh, i da ćemo nakon Ramazana Inšala početi sa predavanjima o Omer ibn al-Hattabu. Uolagom uh, prošli put govorili smo o jednoj od najvažnijih stvari po kojoj vakara sedik odnosno njegov hilafet je poznat, a to su ratovi protiv otpadnika. Da dakle, ratovi protiv onih koji su u stvari kategorisali smo te ljude protiv kojih se vakara sedik borio, pa smo kazali smo da da su to tri kategorije ljudi, a pri nego spomenem te kategorije uh, ljudi protiv kojih se vakara sedik borio, morao ti kazati da je ulema govorila kada je govorila o ovim stvarima, kazala da je u stvari gospodar svjetova preko Ebu Bakra Esedika ovdje sačuvao jedinstvo umeta i da je to jedna od glavnih fajdi i glavnih poruka i pouka odnosno iz života Ebu Bakra Esedika, da je u stvari, iako je njegova vladavina bila vrlo kratka, Ebu Bakra Esedik je učinio jako mnogo, jako mnogo da se hilafet, odnosno islamska država, odnosno vjera islam sačuva u tim prvim godinama nakon smrti poslanika, s.a.v. Kao što ti je kazao, u Leme je kategorizirala ljude protiv koji Sebu Bakara Svedik borio, dakle, poznati su ratovi protiv otpadnika. Pod ovim imenom, dakle, u knjigama Sirije, u knjigama historije naćeš da izraz Hrub Ahl Ride, znači ratovi protiv otpadnika. Međutim, mi ćemo kategorica te ljude i kazati da Sebu Bakara Svedik broio protiv tri kategorije ljudi. Prvi su oni koji su se vratili skroz u Džahilijet, odnosno vratili se paganizmu i po konserza uleme, u Leme takvi ljudi su otpadnici odvjerili, odnosno da su oni Uh, u stvari povjerovali ono što su vjerovali prije Islama, to je da mimo Allaha ima više bogova, samim tim nema nikakvog razlaženja kod učenjaka da su takvi ljudi otpadnici. Uh, druga kategorija ljudi jesu oni lažni poslanici i oni koji su stali uz njih, odnosno oni koji su njima povjerovali. Isto tako nema razlaženja kod uleme od vremena ashaba pa do dana današnjeg, da onaj ko smatra da nakon Muhammeda sellem. Neko je poslanik ili vjerovjesnik ili bilo šta od toga da je taj otpadnik, odnosno nevjernik. Makoliko se on predstavljao kao musliman, makoliko on govorio mi smo isti, imamo isti stvari, mi klanjamo, postimo, zekaj dajemo, činjenica da vjeruje da nakon Muhammeda sal je bilo poslanika ili da treba biti poslanika, automatski ga izvodi iz vjere. Znači, taka osoba nije vjernik i na ovom je, hvala Allah, kosenzus naših učenjaka da je onaj ko smatra da postoje poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, ima poslanika da je taj u stvari nevjernik i u kontekstu govora o lažnim poslanicima kazali smo da je to fenomen da kad ljudi inače vide neko ko je uspješan jer ne, negova se misija proširila da je poslanik svojena za vlada arabijskim poletokom, nikad prije u historiji Arapa nije bilo centralizovane vlasti znači, nikad Arapi nisu imali jednog jed Svako pleme bilo za sebe. Svako pleme imalo svog vođu, pa su često ta plemena ratovala jel, između sebe. Dakle, nikad nisu je mogli ujediniti. Šta više je kad je Kurejiš podigao vojsku na bedr, kad su podigli iz meke 1300 boraca, Arapi nikad nisu vedli veću armiju do te. Zašto? Zato što se prvi put plena, cijelo pleme Kurejiš ujedinilo da se bori proti poslanika sa osele. Znači, dotad nikad nisu je na toj osnovi ujedinili. Tako brojčane. To nam da su oni bili izuzetno razjedini, da nije bilo nikad centralizovane vlast. I kad imaš jednog vladara, lahko ujediniš ljude. E, eh, po prvi put sad, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je uspio upravo u toj stvari. Naravno, to nije bio njegov primarni cilj. Međutim, to je desilo se samo posebne. Neminovnost je bila da ujedini Arab i Arabijski polotok, i naravno, da misija se proširi i dalje. I kad su neki dođe vidjeli da je to uspješno, da ima desetine hiljada sljedbenika poslanik sallallahu alaihi wa sall Naravno sa sjedbenicima dolazi i te ekonomske obaveze pucakrata postale stvar da poslanici sa sva ima sad državnu riznicu, blagajnu i tako dalje. Ljudi su sebi odlučili da što ne bi ja bio poslanik. Jer ljudi vole takve stvari, vlast i metak i ostalo što djelusto, pa su pomisli, što se ne bi ja poglasio poslanikom da bi ja mogao djel sve preskribiti te stvari. Odnosno je to ljudska logika i dan danas ima takvih insana koji uvijek kad vide neko da je uspješan u stvari, stvari nastega kopirati ako nema predispozicije za tu stvar ne Nemoguće ga iskopirati tog insana. Znači, morali bi imati isti stvari koje bi i onda bi ti mogao postići ono što je postigao on. Tako da su ti lažni u uglavnom bili svi, jer naravno njihova ono što ih čeka od Allah je gore od onog što su doživili na Dunjaluku, ali mi govorimo ono što je bilo na Dunjaluku samo. A to je da je mu se Lemak je dav jedan od prvih koji se proglasio poslanikom za života poslanika, wasallam, da je nakon smrti poslanika wasallam, uh, Hald ibn Walid il posla na, na Muslimu Kezaba, inšaka bih govorili o oh, Hald, odnosno o bitci na jemami, govorit ćemo šala, detaljnije o toj bitci, danas smo je, odnosno, prošli put preskočili, da je onda uh, Suđah ili Seđah bint al-Haris proglasio sistu za poslanika, pa da se udala za Musailemu i tako dalje međutim da je Abu Bakar Sidik na vrijeme da na vrijeme osujeti u njihovu pregrupisavanje te vojske koje koja trebala da krene na Medinu i da je na ni težak poraz li, težak poraz u Bicina na, na Jemami i naravno sve nam ona treća kategorija a to je tema današnjeg izlaganja a to je oni koji su odbili da daju zekat znači oni koji su odbili da daju zekat prije samo govora oni koji su odbili zekat ima još jedan koje prošli put nisam stigao spomenuti, pa da inša Allah i ne ga spomenem od onih koji su bili lažni poslanici koji su se proglasili za poslanikom, a to je Tulejha el-Esedi. Znači, Tulejha el-Esedi je bio jedan od onih koji su se proglasili za poslanika, iako je Tuleha el-Esedi učestvao u bitci na hendeku, naravno protiv muslimana, znači, učestvao u bitci na hendeku svoje strane, odnosno koalicijone snage, kad su napale Medinu tada Ahzab, Da je Tuleha al-Asadi bio jedan od poglavara jednog od plemena iz Nečda, pa je učestvovao protiv muslimana, da bi poslije primio islam. Znači posle Tuleha al-Asadi je primio islam nikada nije sreo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E, proglasio se zaposlanika proglasio se zaposlanika i Haldebnu Valid je bio poslanosno kontingent Haldove vojske mi je postao da se obračunava sa Tulehom el Asedijem Međutim Tuleha je kada je čuo da Halde je prema njemu pobjegao u Bizant načeto Tuleha je pobjegao u Bizant i nije se desila nikakva bitka e, Tuleha nije tada uhvaćen pobjegao izbegao je kaznu kada je pobjegao u Bizant odnosno tadašnje edinsko carstvo sočnisko carstvo Tuleha el Asedi se ponovo vratio u islam a znači čuno što se desilo prije je da je da je proglasu zaposlanika i tako dalje a, Tauba Fakayan to leha al se pokajao skroz i došao na umru u godini kad je Vuk kada se Dik je uvijek bio halifa on bio živ pa je pa su ga našli je ne nije, nije da bi nikakvo kazn da se vratio do onoga na čemu je bio ali je bio postiđen odnosno je tako došlo u knjigama da je to leha al bio postiđen i bio a, jel, je l je oglašio se za poslanika pa sad došao pa ponovo vjeruje Allah i tako dalje muslimani više ne čisti moćima gladna takvu osobu. Muslimani jače ne volite takve prevrtlice koji su danas vaki i sutra onako i pa prekostalo na fiel. Možeš ti biti tu među nama i tako dalje, al nije to to, mi bi tako kazale. Tako da i Tulehil Esed je bio jel a, a postiđen, međutim primio je islam, vratio se vjeri. I sad se sad je među muslimanima A obzirom da je bio karizmatičan lider i da je bio poznat po tome da je bio dobar vojskovođa, inače svi ovi koji su se proglašali za poslanika, nije se nikad za poslanika proglasio nekakav siromašak koji je jedva preživljao dan. Ne. Nego su se mahom za poslanike proglašali arrogantni tipovi. Likovi koji su šta? Ne znaju šta će sa sobom. Otprilike tako mi kazali. Ima on sve i tako dalje, dajmo još. E, eh, taj profil ljudi, vi znate ko su i dan, danas isti profil ljudi hodaju na oko. Isti. Eh, taj profil ljudi koji su gladni, vlasti, željnji ovoga, željnji onoga, eh, to je taj profil ljudi. Međutim, on ima kod sebi određene vještine, taj čovjek, jel? E, Stari je to insan sad, jel? E, e, prošao je šta je prošao kroz život, samim tim kod sebi ima vještine ratovanja. Dobar je bio vojskovojđa, Tuleha Lesedi. Pa kaže, Omer ibn Hata veoma bakra jel? Da bi ovog čovjeka trebalo iskoristiti, da bi ovog čovjeka trebalo iskoristiti, međutim, Bakar Sadik će uskoro preseliti, pa doći nam govor. o tome, pa će da Omer kad dođe za halifu Haledu da Tulehu ili Esedija treba iskoristiti. Kako? Tako što će biti jedan od onih koji će jel, ratovat za muslimane, s tim da Omer naglašava haldu, ne smiješ ga nikad postaviti da bude jel, glavni. Zašto? Labilanje. Jel, ako ga postaviš za glavnu komadu će tako da je mogo bi se ponovo osiliti. Mogovo Filip Bellai, Bela, bi će, opet će mu se opećemo se vratom njegove ideje i tako dalje, pa će krenut na nas, pa ćemo mi morat krenuti taj neka pa će opet se prosto muslimanska krv i tako dalje. Le kaže iskoristi ga, obzirom da je dobar, jel ima u njemu izvrekli kuveta iz znanja, iskoristi ga, ali ne moe da nikad postavlja na glavno komanduću poziciju zbog čega, zbog onoga što je bilo prije zbog njegove, jel zbog njegove eh, prošlosti i zaista u bitkama na jermu Dvije glavne bitke, in šal mi ćemo ne govoriti detaljno o tim bitkama, ozirom da se tiču Hilaft, Ebu, Baka i Omera, A, a, a bitka na ermuku protiv bizantijaca, bitka na na kadesiji protiv parzijanaca. E, eh, toleha læsadi će upravo u tim bitkama i pokazatel veliku hrabrost, jel, mi kaže skupiće se za ono što je nekad bilo. Iskup će se za ono što je nekad bilo i doprinijeće dobranu pobjedu muslimana u obje u obje te bitke. I preselče kao šehid u bitci kod Nehavanda. Nehavand je bila jedna od posljednjih bitki protiv velikog sasanidskog cara ači bitka na Nehavan Kadisija je bila je prvi bitki bitka za Nehavan je već osvajanje perzijskog carstva i tu će biti kraj je velikom sasanidsko velikoj sasanidskoj imperiji a uh, toleha al-asadi upravo tu u toj bitci presel kao presel kao šehid je i ono što ostaje za nas jeste da molimo Allaha da ga prihvati kao šehida pored ovoga svega jel, što se desilo što je uradio i tako dalje ipak na kraju ispostavilo se odnosno vidi se iz ovih negovih djela i postupaka inshallah da je nadamo se bio iskren u ima Allaha jel i da je na koncu skonjao kao šehid je preselio da Allahova riječ u borbama da Allahova riječ bude gornja uglavnom to je toleha al-asadi lekcija za nas iz ovoga jeste da čovjek bez obzira kakav je kakav grih, činive tako dalje, uvijek ima priliku da se pokaje. Da su vrata pokajanja čovjek uvijek otvorena. Šejtan kad čovjek radi neki grusan grijeh recimo, da li se taj grijeh diti samo njega, njega je Allah, ili nije ni ili grijeh između njega i nekog trećeg lica, šetan uvijek prilazi s jednom idejom nasredom a to je da od toga više nema pokajanja. Zato kako je bilo teško se pokajati od ovog grijeha, grijeha da čovjek misli za sebe ili proglasi sebe poslanik. Ama tim se automatski negirao poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, doveo se upitnost Kur'ana i tako dalje. To su teški gresi iz oholosti i iz objesti. Kad sam ti prija da gresi iz objesti i oholosti su daleko teži od griha iz strasti. Jer gresi grijesi iz strasti su jedna vrsta griha i za njih se je lakše pokajati. Među tim grijesi iz objesti iz oholosti, kao što je ovaj grih, ne treba ti ništa drugo nego samo oholost, objest da se ne problačiš poslanikom. Nema tu nikakvog jel zadovoljstva posebnog. E eh, Kako je njemu bilo teško se povratiti nakon tog grija. Međutim, uspio je da se vrata. Lekcija za mene i za tebe, bez obzira kakav grije je bil, bez obzira što ti jučer je uradio, nemoj sutra propusti sabah. Nemoj sutra da ka neću, ne moram išeknat, odnosno nema fajde od klanjanja i tako dalje. Ama propuštanje sutra sabaha i namaza gotovo, to je kao da se sestrovali i sprovali. Ode, ode skroz u džendemsku vatru, mali te ne. Bog čega ostavit namaz? Ako ostaviš nama, s čime doš doći nasudni dan? Ne moj dozvolj da šetan dođe i kaže El, danas si počinio ta i ta grijeh, nema za tebe više nade. A ima nade kad bi počinio sto grijeha takvi. Uvijek ima nade. Pogledaj Tulejhu ilesedje. Šta je uradio? Težak grijeh, ne može ga niko od nas počiniti li, ovaj grijeh. Uvjetno tehniki može, ali da neće. Ali kažem ti, bez obzira na veličinu tog grijeha, uvijek ima na umu da je milost Allah iznad toga svega. Pa se Allah lehe. Allah sasminovalo Haldu, Haldu je bilo krenuo na poslanika sa Osalim direkt da ga ubije. Omer Omar ibn Hatav krenuo na poslanika sa Osalim direkt da ga ubi. Danas Omar ibn Hatav, negovo cijelo pored tijela poslanika sa Osalim u kaboru, tika uz njega. Kad bude proživljenje, prve osobe koje će poslanik sa Osalim vidjeti bit će ovo Bakar je Omar, počela za njega, jel, bit će je tu u njega. Kako je krenuo, krenuo da ubije poslanika sa Osalim. Ali gdje je bio težak, gnusan, namjer nego, njega od. Ali mu Salama na kraju smilao. Zato isto A ova će se smilovati. Nemoj misliti na to da neći. Znači, možeš samo dozvol šetirom da, da da počneš raditi grijeh za grijehom bez ikakvog povratka. Ama kakav god da je grijeh, bitno se vratiti. Sutra će opet bi grijeh. Nek bude grijeh sutra, a ćemo se opet vratiti. I tako. Ali u stvar, je život vjednika. Da krenje naprijed pa se vrati. Taj, onaj koji se, koji se jel, kaj je od grijeha. Uradi grijeh pa se pokoji. Uradi grijeh pa se pokoji. A šetan ide ovom se ti logik Zapamti, dobar si vjernik sve dok se kažeš. Ne možeš šetnim to u pomuti. Sve dok se kaješ, dok se vraćaš, dok moliš Allaha za oprost, znači da ti Allah želi, da ti Allah želi hajr, da ti Allah želi khair. U glavnom to su oni koji su se šta uh proglasili za poslanike, a Abubakr as-Siddiq imao protiv njih okršaje, naravno sve ih do jednog poraza Abubakr as-Siddiq i sad nam ostaje samo va zadnja skupina to su oni koji su odbili da daju zekat. Ova zadnja skupina je, malo da kažemo, kontraverzna. Zbog čega? Zbog toga što je kontraverza u toj tački da, ako su oni da odbili da daju zekijat, da li ih to automatski, odnosno po automatizmu, izvodi iz islama? I zbog čega je mu bakarasetnik se u stvari borio protiv njih? Da li ih je mu bakarasetnik smatra otpadnicima odvjerje? Činenca da se ratovi zovu ratovi protiv otpadnika. Da li ovi ljudi potpadaju pod otpadnike? poreto toga su, su samo odbili da daju zekat. Inshallah to je tajaj kontroverza, pričamo taj inshallah danas nešto, danas nešto eh, kazati. Dakle, spomenuli smo te dvije kategorije, ostaje nam problem treće kategorije, to je oni koji su odbili davati zekat. Na za života poslanika sallallahu alejhi ve bilo je poznato suodno kuranskom ajetu: "Khud min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha." Uzmi ti o Muhammede iz njihovih imeta ka sadaku odnosno zekat njima ćeš ih, jel, to, tim zekatom ćeš ih očistiti. Odnosno, evo bila direkta nareda poslaniku, sallallahu ve wasallam, da ima pravo da uzme zekat od ljudi koji su šta dužni da daju zekat. I ovo je bilo za života poslanika sa so sve neupicno. Niko se nije protivio ovom. Međutim, sa smrću poslanika, sallallahu alihi wasallam, neki ljudi su došli do šta? A, ovaj ajit kaže, huz min emualihim sadakaten, o Allahu poslanići. Allah poslanic će ti od njih uzmiti zekljata. Allah poslanika sa osvajem više nema, znači da u stvari više ne treba dati zekljatnikom. To je bilo njihovo tumačenje. Znači, nisu negirali davanje obaveze zekljata, zekljat ne postoji islamu i tako dalje, nego ne. Mi ne trebamo više dati zekljat poslaniku sa selem, to jest, ne trebamo dati sad negovom halifi, nego, i ako ga budemo dali, daćemo ga tu negdje sebi ili ga nećemo nikakvo ne davati, ili ga ne trebamo dati zato što se nikakvo sve nema. U stvari su oni radili, interpretirali su Koran na pogrešan način. Znači nisu negirali Koran. Sad neko dođe i nema ajta ozakelata u Koran, mi to negiramo, odbacujemo kategorički i tako. Ne, nego su oni u stvari sad pogrešno interpretirali jedan od koranskih ajta. I što ćemo sad s tim? Vidjet da je kroz istoriju bilo mnogo onih koji su pogrešno interpretirali Koran. Znači, kur Direktno kur'anske ajete pogrešno interpretira čovjek ohalali sebi nešto. Za vrijeme Umara ibn al bio je bilo i poznat slučaj čovjeka uh, koji je sebi ohalalio pijenje alkohola. Prije uh, pio alkohol. Došao Islam za vranje alkohola. Njemu to teško palo sad ne piviš alkohol. Mm. Čitu Kur'an. Dođe u suri Majde, do ajeta, u kojem Allah Tamaraka Vitaila kaže Nijse alal ladina amanu wa amilu ssalihati junahun fima ta'imu idza mataka wa amanu Oni ko vjeruju Allah, ikuirade dobro djelo. Nema za njih grijeha u onome što pojedu i popiju ako se Allah boje. Ka masha. Ovaj. Ako vjerujemo Allah, ako vjerujemo, radimo dobro djelo, radimo, onda ono što pojedeš, popiješ nije važno baš. Zna U stvari kada možeš jesti, piti šta hoćeš. A njemu se naravno najviše sviđa, alkohol. Pa srbi, halalni alkohol, shodno u ovom koranskom I počeo da pio alkohol. Počeo da pio alkohol. Šta je uradio, ili Nije. Jel negiroo? Nije. Nego on došao i protumačio sebi onako kako njemu odgovara i tako postupao. Naravno, každjen je zbog ovog, každjen je zbog ovog, ali ti samo navodim primjer. Kako je bilo i kako ima i dan danas ljudi koji pogrešno i krivo tumačaju koranske ajete. Pogrešno i krivo tumačaju koranske ajete I takvi će biti vrlo do sudnijeg dana. Obično su to oni koji su okrenuli leđa u len. A obično leđa u len je okrenuli ljudi. Ljudi koji u, u čim srcem nemalo arogancije, dozde oholosti, čega ne već. Šta će meni ovaj pametovati, šta će meni ovaj govoriti, ja znam sami tako. I tu je veliki bela. Zamka šeitanom. Zašto? Zato će, ja i ti ćemo biti ko ovaj sutra. Da znači ćemo čitati u Koranu, ajte, ko je vidi. Ja sam to tako razumio. Svaki ima pravo da svati kako hoće. I onda ćemo u stvari postati kako kršćan. Protestanti. Protestanti su u stvari došli i kazali Martin Luther King, kaj, nek svaki sebi tumači Bibliju kako hoće. U zrahti, kako hoćeš, radi kako hoćeš, kako se svidi. Jo onda veliki mu se ibeti belanja ste. Svako će na šta njemu paše i odgovara, zbog toga je opasno za nas da svako tumači Kur'an po svom nahođenju. Da svako tumači Kur'an kako njemu paše i odgovara. Jer ja će onda um, svako od nas imati mišljenje. A kad svako od nas bude imao mišljenje, onda nećemo nikako jedinstveno. Počet druge napadati, jednog je vrijedjato malovažavati, u konačnici mogli bi jednog druge i nasrniti fizički jednog druge. E zato je opasnost u tom, da svako sebi tumači, vjer, tu opasnost. E zbog toga je sad evo Bakare se dik će poduzet neke korake da povuće crtu od ovog momenta pa do sudnijeg dana. Da nima pravo svako tumačiti jer... Ne može svako sebi tumačiti, razumat koran, kada, aha, ti tako skonto Ne može tako, ovako je. Ovako je kako smo mi skontali. Ja je bio s poslanikom sa sve 23 godine misije. Svaki dan. I ućiš kad ja nisam razumio? A da si ti tamo negdje iz pustine nikad poslanika sa sve nis vidli. Ti dobro shvatio? E ne može. To je neisprava. Tako isto i danas, samo pre, ne, pre našo naše doba. Ulema koja 50 godina uče ili, on ne zna ništa. Dječak koji je sa 19 godina jučeo počeo klanjati. Danas on sve zna. Ama to je ludost. Ravno ludost. Da Alimut, 50 godina, stari djede, ima 70 godina, on ne zna ništa. A ti od 19-ti si mašla ljubomora na Allah, ti sve nauče. To je bateljim u Sibetvrki. Zato? da Ebu Bokrasedik protiv takve ideologije u stvari pokrenuo se doveratovi. Ne može tako. I mi vidimo da nam takvi dan danas pravi najveći problem. U umetu generalno, takvi najveće velaje pravi od Mašlika do Magreba, koji su šta odbalci, ne znaj Ebu Bokrasedik, ne možemo on znati bolje od mene. Pa ja čitam Koran koji je Ebu ali to je veliki musibet. Zato treba to oprezni i lekcije iz ovih priča, iz ovih kazivanja, Jer nisu ova kazivanja tek onako da bi se mi nastađerili govorom ovom obakrovu, poslaniku se i to, ne, nego da bi izvukli pouke poruke koje će nam koristiti danas u vremenu u kojem ti i ja, u kojem ti i ja živimo. Jel, ova stvar, uzmi je na um, jer veoma je bitna. Ta kontraverza, naravno kad je obakrov svjedik odlučio da se bori protiv njih, prvi koji mu se suprotstavio, odnosno koji se suprotstavio, mišljenje bio je Omer ibn al-Hatab. Znači bio je Omer ibn al-Hatab i Omer ibn al-Hatab je slovo prada za da Omer ibn al-Hatab pita obakle sidika kako možeš da se boriš protiv onih koji ne daju zekijat kada izgovaraju La ilaha illallah. Kako to, da sad, jel Omer ibn al-Hatab nema nejasno, kako ćemo se sad bori protiv onih koji izgovaraju La ilaha illallah? Oni kada nema Boga vs Allah. Hadith poslanika sallallahu alaihi ve sellam govori, jel umrtven, ukatilen nase, Naređujem da ja se brojim protiv ljudi, sve dok ne posvjedoče i da nema Boga osim Allah i da je Muhammed njegov poslanik i ne budu dali izakijat itd. Jasno ko dan, sad ovdje Bakra Siddiq sam se, jele, Omer ibn Hatab iznosi pred Ebu Bakra Siddiqa, kako možeš da se boriš protiv njih, pa onda Ebu Bakra Siddiq daje odgovor, brojit se protiv onih koji razdvajaju među namaze i izakijatom. Znači to je njegov stav, ja ću se boriti protiv onih koji pravi razliku među namaza i zekijata. A poslije ću ti inšala kazati objašnjeno. Sad samo iznosim uh, uh, tu kontraverzu, odnosno znači to mišljenje koje je bilo među njima. Kako? Ehe, u bakara sedi i kaže, borit se protiv njih, a poslije ćeš čuti zašto su se ipak na kraju borili protiv njih. Vedam, sad ovde nam dođe jedna velika tema koju će inšala zaobiti, preskočiti, jer nam to uđeno cijeli des. A to je, da li su dijela dio i sastavni dio imana Ova je kontroverza bila od vremena, od poslije shaba, pa od dana Da svanka frakcija imala svoje mišljenje. I da se upravo na ovome i podijeli najviše. Na kada je kader vjerovani u sudbinu, odnosno u određenju Allahovo. Tu je najveće podjela I vjerovani po ovom pitanju i imanu. Da li su dijela od imana ili da li dijela nisu od imana? Ili koja su dijela od imana, koja nisu? Da li su sva od imana ili da li nisu? E eh, sad ta, to, akidetsko pitanje, u stvari zasebom implicira, ili odnosno ovaj, sad borbu protiv onih koji ne daju zekijat. Borbu protiv onih koji ne daju zekat. Ja ću mišala kažniti zaobiti ovo pitanje, je malo teološko i malo je teško pitanje, ali Al, u konačnici sam mišala se razjasniti zašto je Bakr Sadik podigao svoju vojsku na ove koji ne daju, daju zekijat. Prvi od onih, odnosno jedan od glavnih koji su odbili da daju zekijat poslaniku s.a.m. Alali, evo Bakr Sadiku, jeste Malik Ibn Nuvejra. Ču ovo ime je bitno, spomenuli smo ga mi prošli put, kad smo govorili u suđah, da je, je, je sudjajahov stvar na, na njenu stranu, kad se poglasa za poslanika, stalo mnogo veliko dosvojnika. Jedan od njih je bio i Malik ibn Nuvejra. Malik ibn Nuvejra je bio musliman. Znači, došao pred poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, bio je jedan od poglavara plemena Benut Temim. Benut Temim je jedan od najvećih plemena. E, a, primio islam pred poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam, i poslanik Sasenga lično postavio za onoga ko ubire zekat u svom narodu. Znači, Malik ibn Nuvejra dobio zadatak da on bude taj koji će ubirati zakijat i koji će te stvari jel, poslije prosleđivati u državnu državnu riznicu. Malik ibn Uvaira je bilo da daje zakijat. Sad kad je došao u Baha za halifu, Malik ibn Uvaira im postao dopis tako ja više ne dajem zakijat. E eh, sad, Haldu, eh, odnosno, Bakar Sredik treba da poduzme korak i opravo sad ovo korac koji će u Bakar Sredik poduzeti, a to je da je odma automatski, jel, poslije, poslao vojsku na Malik Ebn Nueru. Kada ću posle koju je vojsku poslao? Naravno, Haldeb Nualid je bio na čelu te vojske. Haldeb Nualid je poslan da dovede Malik Ebn i sve one koji su uz njega stali kao zarobljenike. To je bilo naređenje jel? da ih se dovede. Iz ovih poteza sad koje poduzima Ebu Bakarasidik, mi ćemo na kraju vidjeti da li ih je on smatrao nevjernicima ili nije. Dać znači, ima i na ono sadove izraza koji ti koristimo sa kojeg govorim, iz toga ćeš shvatiti kako ih on smatrao zašto ih je držao bokra sadik. Daći znači, kaže Haldemu Lidotić šta tamo i dovešćeška. Bukvalno sadove ćeš govoriti nasu pod nas. Mali kebnuveru i svi oni koji staju uz njega zarobčiška. Međutim Haldemu Lidot. Ovde moraš shvatiti no stvar to je, ima jedan lažni rivajt, Načeš ga mah kod ovih koji ne vole ashabe, koji napadljih su nevolje maje, tako nazali načeš boldirano kod njih stoji. To je laž, izmišljotina koja nema uporišta u knjigama, jel je dosta na sene, da rivaje i tako dalje, lažni rivajec kroz, a to je da hal kada je došao vidio ženu od Malkebnu vera, da se zvala Lejla, tako je došlo to toj je predaje, jer naravno tu ima tih detalja, sočnih mnogo i tako dalje, da je vidio njegovu ženu i svidlao I kazva ima ubiti Malkebnu vera. I oni pogubili Malkebnu vera i ovi koji su bili uz njega, a hal im veli do žene i njegovu ženi. Mojna predaje u kojoj je Haldemun Valid, ništa kako je govorio o Haldemun Validu, detaljnije stigovarstvo o njemu. Ali ti sad kažem da Haldemun Valid kaže drži mi da jedan dan zađem na lao putu, nego da mi neko vel li dovede nevjestu, mladu, da sam njem budem prvom brašinu noću. Haldemun Valid u stvari, ili da me obraduju sa rođenim djeteta u nastavku. Haldemun Valid bio insan koji bio personal stvari. On što se vidi iz njegove biografije, što se naziraju kakva je osoba bio. Ne prijatelji. A, sta prikazuju ga kao nekakvu ogromu. Ja, ne, on se za zalizao, gelu stavio i tako došo da ja, on, Khalid mu voli nije taj profil insana. Da on tu gleda tuđu ženu, o, oh, sviđam se, znači da ubiti tog da ja uženim. <kuh> došao predaj Khalid mu radi do ženio, ponavlja ti. Ako naiđeš nigde na to, ili čuješ nekog da to govori. Tražimo senat. Tražimo taj, radi, traje piše tu u našim knjigama, nema nikti. Nema nikti. Znači, a čo va stvari laž. Spominjem ti ja sad ovaj da da ti znao da na laž. Znači zato nisam htio da izostavi Mogu sam izostaviti, ali nisam iz tog razloga da smo ispomenuli da znamo da je lažna. Kao što Ibn Hadjar Skalani, kad je pisao Bulugul Meram, naveo u Bulugul Meram dosta hadisa koji su slabi. Kažu nema naveo je te hadise koji su slabi iz jednog razloga, ama da bi ljudi znali da ih on zna da su oni slabi. Da ne bude sutra, vidi Ibn Hadjar nije znao ovaj hadis. Ne, ne, on ispomenuo tu da kada, Hadis je slab, ne možeš radit po njemu, zato sam ga ispomenuo. Hele, ovaj rivajec slab, ne možemo ga uzeti, zato smo ga i mi ispomenuo. Hele, malik je brinu vera, došla druga prdeja koja ima malo, ne, malo, malo jače, da kažemo od ove, a to je da je Haldeb i Walid napravio grešku. I to se desilo, malik je brinu vera je skončio, jeste ubijenio. Ali, da kad je Haldeb i Walid zarobio, da je kazao svojima da ih u izrazu pokriju, da ih, da ih da se pobrnu za njih, pobrnite se za njih, A oni su ta izraz protumačili kao da im je hal naredio da ih pobija. Pa su oni došli i ubili te ljudi. U stvari Hald je sad odgovorano. Za smrt mali kibirnu vejre i postavi koji su bili Pa kad su došli u Medinu sa ostatkom onih, nisu i sve pobili, ostatak zrbljenika, Ebu Bakar je se bilo kritikovao hald se svidio njegov postupak nikako, a Omer ibn Hatab tražio da se Hald kazdi. Odmao Omar ibn Khattab tražio da se Khalid ibn kazni, ali Mu'awiya bkara sede kazao ovo je bio Khalid u Ka ne Kanamo ga kazde. da radim? A ovdje nam dobro ide, odnosno treba spomenuti kazivanje u same ibn Zeid, koja se desila sa poslanikom sa sallahu. U sama ibn Zeidu u jednoj bitci, u jednoj bitki pogubio čovjek koji je kazao la ilaha illallah, ju sam ga ubio. I došao kod poslanika sa i kazao mu tu stvar. Pravda juči se rekao mu Alao Posanić. On je to kazao iz straha od sablje. Posanić se sve mu kaže da se kak tanqal ka, ja, ja, ja ti njegova prsa, ti video da nisk ne giro, je? U stvari negirao, kritikovao njegov potez, al nije podzo nikakve mjere protiv usame. Posanić se sve nije kazao sam, jer je usama je jednostavno napravio grešku. Čtihadio i, i pogriješio. Ista stvar se ovdje kaže za Haldib Nuvalid. Haldib Nuvalid napravio ovo, bila to njegova greška. Bila to njegova greška, tako ga i Ebu Bakrasedik nije kaznio, nije ga kaznio. Ebu Bakrasedik je što više platio krvarnu za Malikeb Nuvalidu. Ponavljam ti, platio krvarnu. Krvarno se plaća za koga? Za muslimana. Za muslimana jer ako je čovjek odpadnik, neće se plaća krvarno za neke. Znači šta? Ebu Bakar Sedih je platio krvarnog porodici Malik ibn Nuvejre. Sve ovo nam dakle govori da ih Ebu Bakar Sedih nije smatrao murtedima, otpadnicima, odvire. A Imam Šafija ima zanimlju osvrtu u svojoj knjizi Kitabel Um u, u, u kojoj kaže oni nisu bili murtedi, oni nisu bili otpadnici, nego su odbili hilafet pa su zbog toga i povedeni ratovi protiv pot, njih. U stvari, kaže nam šafija, to je njegovo gladišt, njegovo vidjenje, šafija je veoma blizu generacija shava, šta više šafija je šafija jedan od velikih umova i pravnika jel, u umetu, tako da njegovo stav uzimamo kao i kako jak i validan. A to je da on smatra, vidi, ovi koji se odbadaju zakat, u stvari oni kao da su izašli na halifu, kao da su oni jedna separatistička agrupacija, pobunjenici, protiv kojih se moraju poduzeti određene mjere kako bi se vratilo je pod okrilje islamske države. Ništa više ali Abu Bakr as ni smatrao otpadnicima, a to je stav imama Šafije. Naravno naći ćeš u mišljenjima, odnosno govorimo u lemejda ima u lemej koja kaže da ih je smatrao otpadnicima i da je zbog toga i, i izvršio ove napade, napade dakle na njih. E, e, izraz koji se koristi u knjigama kaže ehloride. Dobro, kako ti govori šta nisu nisu oni otpadnici, a rat se zove rat protiv otpadnika. Jel kontradiktoran siman? Tako bi ispalo. Međutim, kaže Lemanam, ova skupina koja je odbila Dadaj Zekijat, u stvari su bili najmanja skupina od ove tri. Ona prva, koji su se povratili u paganizam, i ona druga, koji su bili lažni poslanici, u stvari oni su učinili gro onih prot kojih se Halid borio u ratovima odpadništa. Ova skupina treća je bila mala skupina, jedna, pa se zato ratovi zovu ratovi protiv otpadnika, iako među njima nisu svi bili otpadnici. Zato se zovu ratovi protiv otpadnika, A ovi nisu inšalavno bili otpadnici, nego su više bili e, pobunjenici. Šta više, još jedna stvar nam ide u prilog govoru o ovoj temi, jeste da kad je jedan od onih koji su zarobljeni dovedeni pred Ebu Bakra SDK, da i se ispita, malikovno vjera, jel Hald ga pogubio i tako dalje, nije stigao da se opravda. Međutim, oni koji su bilo sanje mjesto, stigli neki od njih, jedan od zarobljenika, pa kaže Ebu Bakra SDK-u, mi nismo napustili vjeru. Pravljajući se govori ovo, mi nismo napustili vjeru, nego smo samo bili pohlepni za našim imetkom. to je negovo vidjenje šta je, škrti. Teško je nekad človjeku izdvojiti imetak. Poguto onaj koji ima mnogo. Traja izdvojiti puno para. Pa onda on kao, dosta je malo. Dosta je, i to od mene dosta je. Jer neće da da zekijak iz škrtosti, iz pohlepe, iz ljubavi pravi imetkom. Zato se taka može smatrati odpadnikom, nevjernikom. Kažem, nema takva viša, ali nije otpadnik, nije nevjernik. Jel, ovo direktno priznanje ovog čovjeka da oni nisu tijeli da daju zekijat iz škrtosti. Uglavnom, dakle, kad se sve ovo sad sabiri i oduzmi, izgleda ipak da se evo Vekar Esedik jel, e, protiv njih borio, isključivo zbog toga što su oni pokazali, te separatističke ideje, da su tijeli da budu za sebe, jer ne dajemo tebi zekijat, mi ćemo da za sebe zekijat, jer evo Vekar Esedik bio daleko vidan, znao je da će to dovest vremenom do čega, do od ocijepljen Odnosno, ako budu ekonomski neovisni, ako ne budu vezani za nastan transacijom, oni će se vremenom odvojiti i bit svako za sebe, a kad svako bude za sebe, ta ćemo biti izuzetno ranjevi, zato je sedik u stvari htio da ovim potezom umet očuva, odnosno održi ga na jednoj, jednoj liniji na jednoj vezi, i zbog toga je sedik i poduzeo jel, ove mjere. Na kraju, još da malo dodamo začina na ovo sve, ako nije dovoljno začinjeno je ova tematika. Kaže, činjenica da su oni bili spremni da izgube svoj život kako ne bi dali zekijata. Šta nam to govori? Da neko kome dođu da mu uzmu zekijata daje nam pet deva evo, ne da pet deva nego da izgubi život. Kaže, da nam to ne govori u stvar da je direktno odbijan je zekijata. Direktno odbijan je zekijata. Spreman da pogine. Činjenica da je spreman da izgubi svoj život zbog ideje Govori nam da on to odbacuje kategorički. Sajn tim je Lema je ovu stvar za oni koji kažu ne, ne, ne. Ipak na kraju može biti da su ovi nevjednici koji su ovako postupili direktno i da povučemo na kraju crtu. Allah najbolje zna. Među onima koji su odbili da i zagad. Bilo je vjerovatno onih koji su odbili iz ljubav prema metku. Bilo je onih koji su htjeli da se odvoji, bilo je onih koji su bili negirali zekajat skroz. Ali nećemo ih svrstat sve u jednu kategoriju, nego ćemo inštavila kada da njihov sud pripada Allahom. Ovdje vidiš zašto su ove teme nekad teške, ja govor o, o, o ljudima koji su bili prije i greške koje su nekad napravili. Zbog toga ćemo mi to ostaviti otvorenim i njihov sud, prepustiti Allahom, a ovo što smo mi iznijeli, da je bilo ovako ili slično ono mi, na osnovu onoga što je zablježeno našim gradostanjim knjigama, a mi nikako ne možemo tvrditi, ni znat kategorički kako su se stvari jel, bile i kako su se te stvari jel, odigrale. Uglavnom, još da, za kraj, <coughs> spomenem, dva glavna nasljeđa u Bokra Sidijka, jel, a, a to su, dakle, održav umet jedinstveni, znači politički, jer sačuvaju Islam. Znači, je Bokra sidik. Ovo je dva glavna nasljeđa i dva sakupio Koran. Znači dvije glavne stvari u pitanju Bakara Sjedik jeste da je EU Bakara Sjedik održao umetjen začuvao ga i sakupio Koran. Ovoj drugoj stvari bit će govorat drugi put, a sad samo da sumiramo, odnosno da rezimiramo ovu temu vezano za ratove protiv otpadnika. Ono što nismo spomenuli prije, jer hronološki je teško porijat ove događane. nema znači, niko da je hronološki zabilježio stvari E. Eh, dan jedan dan se to, mjesec, prvi deslo se to i tako dalje. Nažalost nemamo toga, znači hronološki stvari nisu zapisane. Tako da mi u stvari pokušavamo sastaviti kockice i ovo je jedan od pokušaja. Ako neko dođe sa drugim, ahnemo eh, zajedno. Da i taj pokušaj u stvari samo pokušaj da se kockice saberu i poslože na pravi način. Kažem ti ponovo, ovo je uh, viđenje jednog jednog dijela u leve. Pa sam mišljala ja na osnovu toga jel, a, a, a, a, i posložio stvari ovako kako stoje, naravno ne mora biti da se ovim redusenim te stvari izdešavale. Ono što nam je a, ostalo se kaže jeste da je u vrlo ranoj fazi Ebu Bakravog hilafeta dva plemena koja su bila nadomak Medine odlučila su da napadnu Medinu prije nego Ebu Bakra se nijek ikakve ikakve akcije protiv njih. Znači prije samog a, a, Ebu Bakravog djelovalja, da kažemo, Dva plemena, a to su pleme Esed i Gatafan, znači pleme Esed i Gatafan, ta dva plemena su pokušali da napadnu Medin. Međutim, nisu u tome uspjeli zbog toga što je, a sad ćeš vidjeti ovdje, Ebu Bakrov politički i vojni genij. Da je Ebu Bakr Resedik zaista bio daleko jedan čovjek. Da je bio mudarin san. I da je njegovo postavljanje za halifu, odnosno poslanikovo se ulao sve ministirane na Ebu Bakru, svo vrijeme, ono pred kraj svog života, imalo dubog smisao. Da je u stvari Ebu Bakr bio daleko bez premca ispred svih ashaba imanom a kad je imanom ispred svih inshallah da je ona i tu ispred svih odnosno da je mudrost koja mu je koja mu data bila odštovala se u nekim potezima koji napravio a ja što spomenim neke od tih kad su pitalovi napadi na Medinu naime Abu Bakr as-Siddik kad je postao halifa i kad je uh, Usamina vojska napustila Medinu znao je da je šta znao je da je Medina sad nebranjena Zato je poduzete određene mjere da bi zaistinđov da bi zaštitio Medinu i da bi zaštitio hilafet. Pa je na obronke Medine, na dan hoda u daljinu od Medine, odnosno na te tačke koje su oni znali tada, jele, odakle bi mogu doći neprijatelji, ni mogu ostavkle doći neprijatelji. Ne može neprijatelj doći preko Uhuda nikako. Zašto zato što ne prohoda planina Uhud. A Uhud je ogromni masivni lanac planina koji štiti Medinu s jedne strane. Saintima bak rasadik šale iza izvidnice na određene tačke Medine, da pratije dešavanje odnosno kretanja okolnih plemena da li se grupišu i da li postoji opasnost da bi mogu Medine. Pored toga, Evo Bakar Esedik je uradio još jednu stvar, a to je da je uformio elitnu gardu boraca, Evo Bakar Esedik, koji su 24 sata bili dostupni i borali su u mestu doposlanika sosebne. Ubilost isto specijalne snage, iz naše perspektive gledamo. I to 24 sata su na zadatku. Dostupni su stalno. Zašto? Ako bi slučajno trebali reagovat, da mogu reagovat vrlo brzo. Jer ako su u i tako dalje, ne može čovjeka da mu ti ispostali lako. Ele, ovaj će biti tu stalno. Evo bak kada se di, ovo je njegova zasluka. Da je uformio tu elitnu gardu boraca, činjenica ne mora i biti puno. Ali bitno da su tu, da su pripremni i da mogu iznenada djelovat kad god zatreba. Znači, ove dvije stvari, izvednice i ta elitna garda, su produkt evo Bakrovog razmišljanja, evo Bakrove mudrosti. I pokazat će se da je to i spasilo Medinu kad nije bilo samine vojske. Naime, izvednice koje su bile van Medine, javile su ovog Bakroja SEDEKU da je pleme Esed i pleme Gatafan nakanilo da šta napadne Medinu. Nakanilo da napadne Medinu šta više prije nego što su izišli u napad, El Bakr Sadik je podigao ovu svoju gardu i napao pleme Esed i napao pleme Atafan i neutralizirao njihov napad, lično učestva u pohodu, El Bakr Sadik. Znači, lično izišao ovaj pohod, ljudi koji su bili sa njim kazao su mu o e, halifu, nemoj se izlagati opasnostima, jel? će ti nam trebaš. Oso, tvoj život nam je bitniji od nas, pa im je halifa u Bokrasidik kazao, ne izlazim ja u opasnost, ne skirajte se za mene, ne izlazim ja u opasnost, jeli? nego će moje jel podstaknut vas i da će vam mišala moral. Oso, gleda to s druge strane, a to je, ako sam ja među vama, ozbiljnije ćete shvatiti ovu akciju, shvatiti ovu akciju i moral će vam biti. Na, na većem stepenu zbog čega halifa Muslimana je tu među nama tako da su stvari oni iznenadili preme Esed i Gatafan i neutralisali ovu nihovu nakanu da se Medina da se Medina napadne. Dakle ovo je bila prva vojna misija iz Medine, ovo je prieratovao kod na na otpadnike. Dakle, je bila prva vojna misija u kojoj je učestvovao Bakr Said i učestvovaće u još dvije, u još dvije, a misija je bilo više od 12, misija je bilo više od 12 sad čekaju povratak osamine vojske usamina vojska se vratila relativno brzo nakon neki 40-atak dana nije se desila nikakva borba znači usamina vojska je a, a, a, izašla na, na, na Bizant ali nije nije se desila bitka znači nije bilo nikakve bitke usamaj ibn se vratio sa vojskom pratio se sa u, u Medinu po povratku usamine vojske sad kad su jel konsolidovali svoje redove muslimani i sad kad imaju Evo Bakre se dih na raspolavnima, ogroman broj boraca, ovaj put će ih rasporediti u 12 armija, mi bi kazali, ili 12 brigada, nazovi kako hoćeš. Evo Bakre će ih razdvojiti na 12 zasebnih armija i u isto vrijeme će tih 12 armija poslati na različita plemena. I to su sad ovi raturi protiv otpadnika. Jedan od ovih poglavara, od ovih 12, bit će Haldirnu elit. Znači, Haldirnu elit je u stvari komando o manjim kontingentom muslimanske vojske, tada ovih 12 armija će svaka zasebno vod bitke protiv otpadnika, a onda u konačnici se ni 12 ujedinit i ta će udariti po prvi put na Bizant i na, na Perziju. Jel? Dakle, ta će oni poslije udati na Bizant i na Perziju. E, Ibn Kesir nam navodi jednu zanimljivu predaju o tome je kad je prvi put trebala da izađe vojska u napad na otpadnike. Ne znamo da li je to bio izrazak na Jemamu, na Muselemuke Zabelj ili neka druga, ali jedna od tih sigurno jeste da Ibn Kesir navodi i kaže u jednom od prvih pohoda Ebu Bakar Esedik na sebe odjeneo svoj štit i svoju sablju i zadahao konja. Evo Bakarasidijek izašao s vojskom. Pa je Ali ibn Ebi Talib izašao i uzeo za skute njegovog konja. Zadržao ga. Zadržao ga Ali ibn Ebi Talib i kazao mu, u izrazu u na narapskom jeziku prevedeno naši, na neražbi bi, bi značilo vrati svoj mač u korece. Ovaj izraz koji bi značio u stvari nemoj ići. Vrati svoj mač u korece iako On nije suko mać, ne, nego vrati svoj mać u kvrce bi značilo vrati se među nas, nemoj da ideš dalje. Reći ću ti isto ono što ti je kazao poslanik Sao Selem na Uhudu. <coughs> Samo Ali ibn Abi Talibov govorio. Znači ono što ti je kazao poslanik Sao Selem na Uhudu, a na Uhudu mu je kazao šta poslanik Sao Selem. Kad je bilo ključno, odnosno kad je bilo ono udar, udar Haldov sa desne strane na muslimansko voci, kad se poslanik Sao Selem povukao, evo Bakar Sredik je bilo s poslanika Sao Selem i krenuo naprijed. Pa mu ono pos Va pa su svi išli ne ti. Njemu davo poslanik se osme dod od njega. A znači, poslanik se osmeh htio da sačuva nego život u stvari. Znaci Abu Bakr Sidik htio da ide na napad, ne ne ti. Ti ćeš ostati ovdje kraj me. Ali njemu davo da ide. Sad Ali ibn Abi Talib mu kaže jači ti ka ti što, što ti je kazao poslanik se se na Uhud. Ne ti. Jel nemoj ti izlaziti o Halifa Allahu ibn Bekr se sallam i onda mu kaže ne dozvoli da loša vijest o tvojoj smrti dođe do nas ne dozvoli da loša, loša vijest o tvojoj smrti dođe do nas jer ako ti preseliš zavladaće haos zavladaći haos o, o, ovdje vidimo je alib nebi pokazuje ljubav poštovanja prema halifima mustemaleu bekra sediku i naravno vidi da su šta da je bubbekra sedik drži konce u svojim rukama i da je on kao sad halifa jako bitan i da bi njegovo Jel, eventualno preseljen na hilet mnogo poljuljao redovima džumestimanima zbog toga ga zbog toga ga Ali ibn Abi Talib i nastoji zadržati ovdje el u u odnosno da ga zadrži u Medini. A, došli došlo je uvoj predaj da su mnogi pokušali da spriječe mu bakre sedekada da se ne osvrnu na njih. Znači da su da je bilo još ljudi koji su ukazali nemoj ti ići el halifa la opsanik, da jutim kad je došao Ali ibn Abi Talib i kaza, možda mu je kazao Abu Bakr as se bratio i nije krenuoaj ovaj po to. Daći znači, tek kad Muralim ne bi Talib kazao vidimo poštovanje prema Alib nebitali. I ovde sad nam do izražaja dođe najhadis kod Buhari u kojem je došla predaja od Abu Bakra as-Siddika u kojem je kazao da pokažem dobročinstvo prema porodici Alau poslanika sa asellem ili da budem ljubazan prema porodica Alau poslanika sa asellem draže mi je nego da budem ljubazan prema svojoj rođanoj porodici da bukra sddiko stvari bio taka kad je v pitanje poslanikova sa sve poroca ali je od njih on to zna da ali je krvno vezan za poslanike su so da prema njemu se treba obhoditi drugačije i upravo zbog toga Abu Bakr As-Siddiq je i prihvatio, ali je Savjet i vratio se iz ovog pohoda i nije učestvovao u ovom u ovom pohodu. Za kraj samo spomen glavnih rezultata i pouka ili poruka odnosno faidi svih ovih pohoda. Dakle, znači, što ćemo išla sada kompletirati, je l'prošli govor i ovog današnje završćemo govor o ratovima protiv otpadnika, a sad ćemo spomeniti samo neke od glavnih rezultata ovih ratova. Prva stvar jeste priprema za ono što dolazi. Ovo oh je fajda velika. Zašto? Zato što su muslimani sad, ovo je bio kao jedan lakši trening, da ga tako nazove. Ratovi proti otpadnike jer su ta plemena u stvari bila manja, bila su razjedinjena, jer nisu imali uh, jake vojske, jake armije, tako da u stvari sad ovi napadi na otpadnike su bili priprema za ono što dolazi. A dolazi šta? Velike bitke. Bitke protiv pravih vojski. Bitke protiv armija koje su stoljećima iza imaju ustrojstvo. A to je Bizant i Perzija. Znači oni nisu razjedinjeni, oni imaju oni imaju vojne škole, imaju obuke, imaju profesionalne vojnike. Znači rat protiv njih nije isto što rat protiv ovih beduina raštrkanih po pustini. Tako da su ovi ratovi u stvari za shabe došli kao priprema svojevrsna. Kao svojevrsni lakši trening, tako bi ga mogli nazvati, za ono što će sad doći da Da, da, da u ratovima protiv Bizanta i protiv Perzije, jel, muslimani sad na, nakon ovih ratova, jel, pokazati neviđenu hrabrost i naravno osvojiti i Bizant, i, evo, oboriti i, i Perziju. Druga stvar jeste odrastanje, odnosno stasavanje generala i stasavanje i rađanje lidera. Naime, ovi ratovi protiv odpadnika, tek tu su se neki od ashaba i iskristalisali i stasali u lider. Naime, Haldebn Veli je samo učešće u jednoj bici na Moti. I vratio su Medinu i tako dalje. A sahabi e, nisu ga držali sad za ono što ga ti ja držimo. Zbog čega? Zbog toga što mi gledamo iz ču, druge perspektive. Mi znamo o Haldu nakon ovih ratova, tek. A sahabi u taj, kad ne znaju za Halda toliko. Znaju da je bio jel, vojskovođa, da je bio takav i takav. Međutim, on još uvijek nije izrastao u lidera pravog, tek nakon ovih ratova. Kad Haldebn Veli pomrsi račune svim ovim lažnim poslanicima, Haldebnu valid će izrastu jednog od šta? U očima je a ova je poseba. Ti znači da je šta? U stvari ovo iskovali su nove lidere tu. U ovim ratovima stasavanje i rađane novih lidera. Pored Haldebni bilo je tu još vojnika. Jedan koji ću još spomenuti jeste Ikrime ibn I Ikrime, a to znaš, spomenuli smo to ovdje u Gori u Siri, da je bio na spisku od onih šest ljudi koji treba pogubit kada je bilo svoje inje meke. Znači Ikrime ibn Abidjahal, Bio je neprijatelj broj 1. Šta više, njegovo ime je bilo prvo, Ikrime ibn Đehl. Prvo ime na listi ljudi koje treba pogubit u Meki, Ikrime ibn Đehl. Ikrime je pobjegao, govorili smo o njegovu priču ovdje. Ikrime je pobjegao, primio islam, vratio se, muslimani ga prihvatili i sad će u stvari Ikrime ibn Đehl dobiti prvi put priliku da pokaže na, na čoj strani, odnosno da pokaže iskren, je upravo ovim ratolima, Ikrime ibn Đehl će isto tako se šta bit će istaknuti borac, tako da će i Krime u stvari i dobiti poziciju jednog od glavnokomandujućih cijelog krila armije vojske Ebu Bakara Sredika, u naletu napadu na, na Jermuku. Da će, Ebu, da će i Krime i Džehlj biti jedan od glavnih boraca, a doći na Mišala gore o Ovi ovaj Krime i Krime će preseliti e, na Jermuku. 3. <tri> e, postignuta je politička stabilnost i jedinstvo Umbeta. Znači, nakon ovoga Ebu Bakara zadržao sve konce svojim rukama, Politička stabilnost u kompletu i jedinstvo umeta na ispravno akid i na ispravno vjerovanje. Da se nije desilo ovo, odnosno da nije poduzove napade protiv ovih otpadnika, protiv ovih koji su odbili daje zekija i tako dalje, vjerovatno bismo mi imali stotinu verzija Islama. Da je bila verzija bez zekijata, da bila verzija bez posta, da bila verzija sa tri namaza, da bila verzija bez namaza i tako dalje. Gle, bilo bi tih verzija Islama mnogo. Evo, bakare se to sve šta zbio i ostaje nakako kako je bilo za vrijeme sa Sa'sa. Odnosno da je to jedna od glavnih fajdi i pouka koje možemo izvući iz ovih ratova a to je da je postignuta naknadna dakle, ta politička stabilnost, nema više nikakvih poslanika, niko se više ne proglašava za vjerovjesnik zbog čega čelična pesnica udara svakog od onih koji dignu svoju glavu, tako da je sada u se dik suvereni vladar ovog čilog teritorija arabskog polotoka i nakon toga naravno slijedi dalje a to je Bizant, Bizant i Perzija. Ashabi su se složili da onaj potvrdi da posle poslanika sa sve ima poslanika ta je nevjernik on su da je od vremena ashaba to crvena linija onaj ko dođe sa idejom vjerovjestve šta onaj ko dođe sa nekom idejom da ima nekakvih proroka vjerovjestica poslanika nakon Muhameda sallallahu alejhi ve takav je nevjernik pa makar oni postio i planio davo zekat šta već ne Znači, da je i ovo je jedna od faidi da se ta stvar iskristalisala. Naravno nakon sa ovih ratova, nakon ovih bitki, nakon udara Halda ibn Velidana u Muselemu i nakon što ga vaši pogubio, a, a, dešće se jedna teška stvar, a dešće su isto vremena velčanstvena stvar. Od toj teške stvari koja se desla i toj velčanstvenoj stvari koja je uzdigla ovaj ummet, a čija zastuga pripada je Abu Bakr as-Siddiku, inshallah govorćemo sljedeće nedjelje. Wallahu a'lam. Ala, wa sallallahu alayhi wa sallam nabina Muhammed wa ala alihi wa